terparke. Tapi ini saya. Eh yang tadi si tadi itu bukan satu luar luar. Oh. Ya, ya. Itu tiap kali kursus kali itu. Apa? Kursus kali itu ya. Oh, oh iya. Lalu, yeah. <tanya, iya, <tanya, Adiknya ini, adik bawah. Oh, ini mas enam ni. Pada zaman Nabi Musa orang yang membunuh seseorang di, e, supaya dia menjadi dosanya dia harus bunuh. Tapi baru pada, Nabi, e, pada zaman Nabi Muhammad. Kebunah takde terserah pada keluarga yang sebelumnya. Nisar-eat Nabi Musa itu cuma mengenal Rasul. Nisar-eat Nabi itu hanya mengenal Rasul. Tak ada memaafkan, tak ada tiad. Kemudian e, masuk Nabi Adam pernikahan saudara dipungkulekan, tapi dilarang. Di dalam syariat Nabi Muhammadnya, pada mulai yang minum keras memang bukan diperbolehkan atau aturan ayat sehingga minuman memang bukan dilarangnya. Ya <tuh> tahu kali sebelum diutus Nabi Muhammad diperbolehkan kuasa Selama empat puluh hari Ketika zaman Nabi Tidak dipakai Apa ini maksudnya? Empat puluh hari cuman Bila yang Zaman dulu salat boleh sambil ngobrol, tapi ada kemudian dilarang ya. Dulu menikah boleh lebih dari 4 istri. Di zaman Nabi Sulaiman, dia boleh sampai punya istri dan sama muslimah Tidak jaman Nabi batasnya cuma empat Setelah Kok terus ga mas? Hah? Apa ah, katanya? Hah? Kira-kira ah? itu di-di Oh.. Dulu? Dulu dikira mas? Adanya sama? apa nama? macam tu. ya. mengenai ini apa nama? pada zaman uh, dulu kan pada masa awak nak balik pulang. kesalahan. dan pada masa ini apa namanya pada masa pada saat perayaan Idul Adha itu ada tamu datang dari Madinah. betul kan? pada apa nama? Madinah suruh jangan panjangin korban. ya. kemudian setelah Selepas kamu pergi, maka Allah akan Ini pandai berubah lebih dari lebih dari Allah. Maksudnya tidak. Inilah malah hidupku yang dihargai oleh Alaihi ya Jirizah kasih Allah Tiga hari, enggak enggak boleh kemudian membantu korban dari tiga hari tahun depan terus pertanyaannya dan jawabannya kayak gitu. Maka itu karena dulu dilarang lebih dari 3 hari karena ndak ini menolong orang-orang yang kesusahan. Sekarang silakan kalian sim simpan. Ini ya. yang ini apa namanya? Dia print out ketika ketika ada yang apa namanya yang mendapat ada seorang mendapatkan tanda kematian, maka dia dimasikan untuk berwasiat bagi harta warisan dengan cara yang lurus ke keluarga, ke anaknya dan ke kerabatnya. Uh -huh. Kemudian e, dimasuk dengan ayat Biusik Biusik Biusikum wahti auladi kumul auladi kumuliza krimeto hazibun sayin sayain. Yeah. Terus. Uh -huh. Kemudian uh -huh. yang ini apa namanya mengenai jika seseorang itu jika kalian melihat Menutup apa namanya Serempuan yang baik-baik itu -baik Iya Kemudian Jika tidak Bisa mendatarkan tempat Taksih Maka di Apa namanya Diterah dengan 80 kali teraan Kemudian kan Ada ayat yang lain Yang Yang apa namanya Mertaksis Taksis kan bagian sini dari umat saksis Tiba di laporan Iya oh. <laughs> yeah. Jika dia Yang melihatnya suami sendiri Maka dia Apa namanya Bersempuan Iya kan. yeah. Baik Taksir tu ya? Entah. Menai nama? Nof bapa Yang tiga ini tempat. Tempat. Kemudian yang walad waladani ya iya nih alimum alhumma faintalaw alkhaa faalidu an anumma timbullahakala sawala rohimah. Jadi tu kan jika ada dua dua yang berdina, itu dua orang itu diberikan apakah dia laki-laki atau perempuan atau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki kemudian jika jika mereka bersobat, maka diterima terima akan tapi ini di apa namanya, perempuan di inafis dengan apa namanya, hadis hadis wasallallahu wasallam eh, menyatakan, panu wajat tu dia amalu amal hau miduhin waktulu waktulu alfa'il alfa'il kuala maksu' Antara itu adalah maklumat. Um, ros yang terima. Ini yang masa puasa ni. Puasa jika apa nombor? Jika orang tiduran itu, jika dia setelah apa nombor? Setelah waktu berbuka itu tiduran, maka dia mesti berpuasa sampai sampai waktu siang. Tu jiplak dari ini Sakan atau apa? Hah? Hah? Minta? Hah? Minta mutah. Ya, seluruh. Eh, perolehan. Jadi, dengan ya. yang sangat sederhana, kita meminta apa sahaja syarat yang diberi, syarat berlaku atau kami betul-betul beri dan tapi Allah melarang keberatan untuk kita. Kemudian kita permukaan mengajiskan. Kemudian itu untuk Di area kawasan 9 mulai apa? Puntiak. Kota lain terus seperti satu sama lingkarannya teks dulu. Heeh. Dinas teman pemeda ini. kan di Alpakabur nomor 1 di datang. Heeh. Eh, kemudian sampai kemudian. Heeh. Pada area 5 di yang tepat taksisnya. Ya, terus kemudian pakaian yang sama. Eh, Bawasannya dulu... ...seorang ketika dia tidak mempunyai sandal... ...maka di, kalau ketika dia punya kub... Pop, ...maka kubunya dikotong. Yeah. Nah, di bawah mata kaki. Iya, di bawah mata kaki. Yeah. Dan, dinasib dengan ketika seorang tidak mempunyai sandal... ...maka boleh dia mempunyai kub. Ia, kemudian pendapat yang paling kuat. Kemudian... Yang keempat? Mansuknya atirah. atirah, atirah, atirah. Iya. Bodoh Iya. Iya mansuknya sembilan atirah. ya Kalau nah, itu... yang kelima. Belum berdiri mengukur mati. Berdiri mengukur mati, benar sahaja. Ya. Iya. Lalu diperintahkan untuk berdiri. Sesudah itu mansuk. Iya. Tak, ya. tak, nah tidak ada kendan secaraatkan untuk berdiri ketika jenazah lewat. Eh yang eh antara perlihatannya. Itu anan dan istrinya dekat di jenazah. Tadi yang berkenalan katanya atau orang ES kapal lima itu masuk, ya. tapi penyiasa <yoro> masuk di kalangan sahabat yang itu saya, penjelasannya itu saya ni. Ah, masalah kuasa saya membayar dia. Tentang masa membayar dia. Jadi ada tentang membayar bejat ada dua pendapat ada riwayat dari Salamah bin Akwa sama riwayat dari Umar Bas. Kalim Umar Bas mengatakan itu tidak masuk, namun itu berlaku untuk orang-orang tuang Itu kembali kepada makna wa ala ladina yutayakuna dan untuk orang-orang yang yutikunahu Apa makna yutikunahu? Yutikunahu ada yang memaknai orang yang kuat puasa Maka ini mansur. Kalau maknanya yutikunahu adalah orang-orang yang kuat puasa Orang-orang yang kuat puasa Maka boleh tidak puasa dengan bayar pediat Wa'ala ladin yutikunahu fidyatutu'am miskin Namun pemantatawa pemantatawa khairun fa'irun fa'irullah wa anta sumu khairullah. Anta bi kalau kuasa lebih baik. Dan mana satu versi dengan bin aqwa itu itu karena yutikuna kunahu dipahami dengan kuat kuasa. Si mampu berkuasa. Nah, jika kemudian yutiqunahu itu dimaknai orang yang bisa atau kuat berpuasa dengan kesulitan, di yutiqunahu di situ maknanya menurut pendapat yang kedua bukan mampu, akan tapi mampu dengan susah, bisa kuat, akan tapi nah, perlu kemudian kesulitan, gitu. Nah, kalau Ibn Abad, Ibu pendapat, eh, tidak masuk dengan pengertian yutir kunahu, maknanya dari demikian. Ya. Oleh karena itu, saya katakan, eh, ini berlaku, masih tetap berlaku untuk orang-orang eh, yang orang-orang eh, yang tua. Gitu. Ada juga masalah idbak nah, dalam pokok, di silam itu Masrohnya itu Tidak meletakkan di lutut Akan tetapi di antara lutut Di antara paha Itbak dan mansuk Dengan diperintahkan untuk Itbak Diperintahkan untuk meletakkan Tangan pada lutut Ketika terukuk. ya Kita lanjutkan dengan Al-akhbar. Kalaul mu al-bukhari mula da'ala al-akhbar. Hadis. Tafsir al-kubari. Al-kubari tu tafsir bahasa. Al-murabi huna maudifa ilah Nabi Sallam. Mingkauin atau filin atau terkhirin atau aspen. Bukan sebab al-kalam ada ahkam yang kasirat dari al-kauli. Impak tu yang tak Pak Impak tu yang asyik. Biasanya... Hah? Tidak berkaman sama Andor? Ya, iya. Ha? Soalnya... Pasti yang berunti itu. Oh... Kapan dilanginya? Bahagian uh... bulan pasien lagi. Jadi... Pasti yang lain... Hmm... Wa'amal fi'lu fa'inna fi'lahu Sallallahu assalam anwa'un Ma'fa'alahu bimuktada al-jibil Lati kal'akli Wasurbi wa'an-nawmi Fala hukmalahu Fidatihi Walakin qat yakunu makmuran bihi Au manhian anhu lisababin Wa qat yakunu lahu Sifatun maklubatun kal'akli Bilyawini au Manhian anha kal'akli Bishimali Atani manfa'ahu fi hasabil 'adati ka libasi mabahun fi hadzi dhatihi wa qad yakunu ma'muran fihi al-mani'a ya 'anhu lisatati athalis ma'arahu 'ala watil khususiyati fa yakunu mukhtasan bihi kal-wisari hisami nikahi fil hibati kamu laa bil khususiati illa fi li anna al asla at fihi 'awab ma fa'alahu ta'abudan wa wajibun 'alayhi khataya sudal balagh li wujubi tablihi 'alayhi thumma fi haqqihi wa haqqina 'ala al aslah al aqwali wa dhalika ta'abudan yatulu 'ala mashru'iyatihi wa al aslu 'ala tarqiq kau kun masoan, laikah perfitahkihi waha dah hakikatul mandubi. Misalul dari kah hadis soal isyarat an nahah suilat diaysayin kana an Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam yabda'u ida takhalafaitahu. Al kiswaki. Pala itu kiswaki ingat tuhulil peiti ilah mucarotul fitri, kau kun manduban. Wa mithal akhar kana sallam yukhallilu lihyatihi fi alwudu'i fa taqlilu allihati laisa dakhilan fi ghusl alwajhi hatta yakuna bayanan li mujmalin wa huwa fi lun mucharadun kayakun murjuban khabar ta'rif definisi khabar khabar Akbar itu bentuk jam ada recover dan kabar definisinya secara bahasa adalah anabat An berita. Sedangkan yang dimaksudkan huna di sini kabar di sini maknanya sama dengan sunnah yaitu segala sesuatu atau sama dengan hadis segala sesuatu yang dini sebatkan pada Nabi Sallam mengkolein berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun teguril. Ataupun sifat. Okey, saya boleh telah lewat pembicaraan tentang berbagai ketentuan minal kaul untuk hadis berupa ucapan. Bukan semua yang kita pelajari top top yang lewat, mudzaman, mukayen, ya, mutlak, mukaya, Taksis, nasak dan sebagainya itu berkenaan dengan. E, Perbuatan eh, berkenaan dengan ucapan Nabi SAW Meskipun kemudian juga Bisa masuk di dalamnya Al-Quran ya, Maka pembahasan tentang hadis Qawli sudah lewat ya, Dibab Mujmal, Dibab ya, Taksis ya. Maka yang belum dibahas Adalah perbuatan Al-Takrir kalau sifat jelas tidak mengandung hukum, karena sahabat bercerita Nabi tidak kutapat mendapatkan tangan yang lebih lembut daripada tangan Nabi, hendak mengandung hukum, ya? Bahkan lebih lembut daripada sutra, wajah Nabi terang, lebih lebih terang daripada bahkan purnama nanas, dengan Nabi pohon Nabi wangi, tidak ada mengandung hukum. Maka pandu hukum kaulin, au fitlin, au takkerir. Kaul sudah dibahas. Maka tersisa fi'lin atau takkerir. Maka tinggal dua ini ya kan dibahas dalam bab ini. Wa amal fitlo maka ada pun perbuatan Nabi s.a.w. Maka perbuatan Nabi itu anwa macam-macam. Yang pertama apa yang Nabi lakukan? Di tadu cibil, cibil eh, lah. Karena tuntunan kemanusiaan, sifat belia sebagai manusia, seperti makan ketika lapar, minum ketika haus, tidur ketika ngantuk, maka tidak ada hukum untuk hal ini pidatih. Semata-mata perbuatan tersebut, tidak ada kemudahan hukum nah, dianjurkan tidur ketika ngantuk. Tidak perlu oh, do, Otomatis itu Termasuk kemudian Kencing Itu sifat manusiawi Bira Sifat manusiawi Tidak ada kemudian hukum Dianjurkan kencing Atau dianjurkan Buang air besar Tidak ada hukum seperti itu semata-mata kencingnya semata-mata buang air besarnya itu tidak tidak mengandung hukum. Akan tapi khotiyah kunumak buonte akan tapi bisa diperintahkan atau dilarang disabab karena satu sebab. Ya, kalau ada hadis khusus yang menjelaskan kalau kemudian eh, model tidur seperti ini tidak boleh. Eh, Terus kemudian Buang air di tempat ini Tidak boleh, di tempat itu Tidak boleh Dan aslinya buang airnya Itu tidak ada hukumnya Maka seandainya ada yang kemudian Bernilai hukum diperintahkan atau dilarang Maka harus lisabat Harus terdapat hadis khusus Hadis lain Rokot yakunulah usifaton Matlubah dan terkadang Ada sifat yang diperintahkan Semacam makan dengan tangan kanan Atau ada yang dilarang semacam makan dengan tangan kiri Makan larangannya adalah larangan haram Dan juga perintah makan dengan tangan kanan Menurut pendapat yang kuat adalah e, perintah wajib <tuh> ya, kalau kemudian perbuatan yang statusnya jibilah Itu tidak ada hukumnya <tuh> Maka jika ada orang bertanya Apakah kemudian hadis nabi Dalam memahami hadis nabi Itu ada yang Kita harus bedakan antara Hadis Nabi yang berkaitan dengan kemanusiaan Sifat-sifat manusia Dan yang Sebagai beliau dan sebagai seorang Rasul Maka jawabannya Ada namun Hanya dalam perbuatan Yang namanya kemudian memisahkan Hadis antara hadis ini Sifat kemanusiaan dan Sifat kerosulan itu hanya ada dalam bab perbuatan Nabi Dan tidak dalam bab perkataan Nabi Kalau perkataan Nabi seluruhnya adalah Maka kita wajib untuk menaati Jika berupa perintah dan wajib kita untuk berupa Jika berupa larangan jika tidak terdapat jalil yang memalingkannya yang menunjukkan itu mansur atau yang lainnya Jadi dengan orang-orang liberal Mereka hendak menetapkan Bahasanya dalam hadis kawli Itu ada yang terpengaruh untuk kemanusiaan Sehingga tidak diamalkan Sehingga bisa jadi tidak relevan untuk satu zaman Hadis tentang larangan perempuan Jadi pemimpin itu berkaitan dengan sifat kemanusiaan Nabi Tidak relevan sekarang Tidak mengamalkan hadis tersebut Tidak apa-apa sekarang Itu mereka Sedangkan para ulama Yang membagi Kemudian ada kemudian hadis Yang berkaitan dengan sifat kemanusiaan Dan bukan itu dalam perbuatan Nabi SAW Tidak dalam ucapan. Inilah perbedaan antara apa yang mereka katakan dan apa yang dikatakan oleh para ulama Kemudian yang kedua perbuatan yang Nabi lakukan dihasilkan bila ada sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat di masa silam Ya, perbuatan yang Nabi lakukan karena tuntutan kebiasaan. Bentuk piringnya Nabi, bentuk gelasnya, bentuk rumah. Kayak apa modelnya? Model tungku dan macam-macamnya. Itu Nabi lakukan biasa fil ada. Karena kemudian adat, karena Ya, adat masyarakatnya piringnya tentunya seperti ini, gelasnya ujungnya seperti ini. Jenis makanannya dimakan seperti ini. Nabi makan koma, perbuatan Nabi. Makanan pokok Nabi. Ya, tidak ada kemudian dianjurkan seluruh umat Islam untuk menjadikan koma sebagai makanan pokok. Nah, Kerana ini perbuatan yang biasa bila ada Tak sifat terlibat semacam libat nak bentuk pakaian. Maka kalau perbuatan yang Nabi lakukan karena dorongan tradisi pamubahan, pihak diradhihi. Maka pada asalnya adalah mubah. Atau kalau dikatakan oleh Syeikh bin di Saroh Nabi Muhammad, itu Alasan dilakukan karena ada itu adalah mustahab namun no-nya, mustahab namun jenisnya. Ini itu maksudnya dianjurkan namun jenisnya nabi berpakaian, maka dianjurkan berpakaiannya jenis pakaiannya, bukan model pakaiannya. Nabi sallallahu salam hidup di tengah-tengah masyarakat yang e, budayanya adalah memakai surban Budayanya, budaya penuntut kepadanya adalah memakai surban Ini nabila bukan biasa bila ada. Karena tidak terdapat hadis yang sahih tentang keutamaan bersurban nah, Terdapat beberapa hadis tentang keutamaan berkurban Namun hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah bahkan palsu macam hadis e, Salatnya orang yang berkuban itu jauh lebih baik 70 kali lipat daripada Salat orang yang tidak berkuban Bersurban Ini ada sparsu tentang keutamaan surban Oleh karena tidak ada Kemudian hadis yang Yang sahih tentang Keutamaan bersurban, maka Apa hukum bersurban? Hukum bersurban adalah Ini yang dilakukan, biasa Bila Karena memang masyarakatnya ketika itu Kebiasaannya adalah terpakai dengan bersorban. Jadi mustahab, namun nauknya no jenisnya yaitu jenis pakaian. Itu maksudnya bukan model pakaian yang dilakukan Nabi, namun e, nah yang dianjurkan adalah orang berpakaian sesuai dengan masyarakatnya. Sesuai dengan adatnya masing-masing, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Maka di satu tempat adanya berisbal ya tidak boleh. E, kemudian dengan itu, beralasan dengan itu untuk berisbal. boleh jadi seorang yang melakukannya itu berpahala jika dia melakukannya karena motivasi dan dorongan cinta kepada Nabi Nabi sehingga bersobat seobanya, seperti ini maka kemudian ada orang yang kemudian karena begitu cintanya pada Nabi kemudian ingin mengekspastikan cintanya dengan maka tidak tersebut maka boleh jadi berpahala kalau berpahala bukan karena memakai soban dan berpahala karena eh, rasa cintanya kepada Nabi sallallahu yang itu kemudian diwujudkan dengan memakai sorban yang Nabi biasa pakai. Jadi kalau Nabi kalau pakai sorban, maka Nabi tidak eh, yang menjadi kebiasaan Nabi, Nabi tidak meletakkannya di, di pundak kanan atau pundak kiri, akan tapi di antara bahu. Maka orang kemudian berusaha dan dia mengamalkan eh, karena rasa cintanya pada Nabi secara tidak eh, berusaha sebagaimana yang Nabi lakukan diletakkan di atas di antara bahu. Maka boleh jadi mendapatkan pahala karena rasa cintanya. Waktu dia kuno makmuran atau manjian dan boleh jadi diperintahkan tak dilarang an huli sababin karena satu sebuah semacam Nabi saya salah salah memerintahkan kita untuk uh, menganjurkan untuk ber uh, maaf, berpakaian dengan warna putih misalnya yang ketiga mafa'alahu ala wajil khususiyah perbuatan yang telah dilakukan dan itu adalah merupakan khususiyah hak khusus Nabi baikpun muqtab di maka dan merupakan hak khusus Nabi kalau wisal, saumi seperti puasa wisal. Terus khusus untuk nabi, bernikah hubin hibah, artinya nikah dengan sebab hibah. Ada seorang perempuan datang, oleh nabi ku berikan diriku padamu. Karena nabi mengatakan aku terima, maka sah dia jadi istri nabi, tanpa wali, tanpa saksi, tanpa akad nikah, tanpa mahar. Tapi tidak boleh untuk yang lainnya. <tuh> Namun walayuh kabul khususia Tidaklah lebih valid, Satu hal itu adalah khususia ila fi dalil katwami ataa dalil karena asla ataa fi kana hum asalnya adalah mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, apa yang Nabi lakukan ta'abbud karena dalam rangka ibadah. Dan ini boleh jadi kemudian terdapat ikhtilaf di antara ulama apakah ini ta'abbudi ataukah ini karena satu sebab, tidak. Ini adalah karena kebetulan. Ya, maka bisa kemudian terjadi perselisihan di antara para urana tidak menutup kemungkinan demikian. Jadi menilai, menilai ini bab ta'abudi ataukah ini bab dibila dibili ya. Jibilah, Karena ini adalah Nabi lakukan kebetulan. Nah, kalau kebetulan kan kemanusiaan kan. Nabi jalan dan kebetulan uh, ingin buang air di satu jalan, kemudian Nabi berhenti untuk buang air. Ini kan kebetulan buang air di situ. Apakah ini ha? Uh, apa, apakah kemudian siviliatan? Uh, Jawabnya siviliatan. Maka tidak kemudian dihancurkan di Atau kemudian Kebetulan Nabi kemudian istirahat capek Kemudian istirahat di satu tempat Dan sholat di sana Maka kemudian memaksudkan tempat itu Apakah Apakah ta'abudi ataukah jibili Tentu jibili Ya tidak dianjurkan Kemudian sholat di tempat tersebut Tidak ada anjuran untuk sholat di tempat tersebut Eh, Boleh jadi Ini satu perkara yang Nabi lakukan ini apakah ini tak atau atau jivili eh, kebetulan dan jivili ya nah, maka pun jadi kemudian ada perbedaan pendapat untuk menentukannya macam tentang eh, daerah yang Nabi lewati ketika berhaji masuk dari Madinah ke Mekah nah melihat satu uh, rute yang dia pakai adalah satu rute tertentu uh, ulang-ulang bersisi pendapat tentang rute ini, ada yang mengatakan ini tak abudi, maka dianjurkan orang yang datang dari arah Madinah untuk melewati rute tersebut kalau dia uh, mau berhaji nah, nah, ada kemudian yang lain mengatakan tidak, ini cuma jipili uh, pertimbangan tertentu, kemudian Nabi melakukannya maka kalau perbuatan yang saya bilangkan dalam mereka beribadah, bahwa jibun alaihi maka melakukan perbuatan itu hukumnya wajib hatayah sul al-barat sehingga terwujudlah tablik terwujud di tablik karena tablik menyampaikan wahyu itu sebuah kewajiban padahal kita tidak akan tahu adanya ibadah dengan bentuk seperti ini Kecuali jika Nabi contohkan dengan perbuatan belia Maka berdasarkan hal tersebut Maka hukum mentablikkan Satu ibadah dengan perbuatan Maka hukumnya wajib untuk Nabi S.A.W Sumaya kunuman buban kemudian Menjadi satu hal yang dianjurkan Dihakihi untuk Nabi SAW dan untuk kita Ini tidak wajib Ala asal akwal menurut pendapat yang paling kuat Jika perbuatan itu adalah perbuatan Si'il Nabi Mujarot nah, Jika perbuatan Nabi SAW Mujarot Semata-mata tanpa ada indikasi menunjukkan wajibnya e, Tanpa diri dengan perintah Semata-mata perbuatan Maka memberikan hukum apa Maka ulama abdul selisih pendapat Pendapat yang paling kuat Yang dipilih oleh Syekh dan, dan banyak para ulama yang lain Perbuatan Nabi yang tidak diringi Dengan indikasi dan perintah Maka ada dalam menunjukkan hukum mandub Dengan alasan Kenapa dipilih mandub Lian Nabi Karena perbuatan Nabi Karena ta'af dan dalam rangka beribadah Itu menunjukkan disariatkannya Perbuatan tersebut Dan hukum asal adalah Baru'atul Zimnah Terbebas dari kewajiban Artinya ada melikok tidak dapat hukuman Jika tidak melakukan satu perbuatan Kan hukum asalnya manusia itu tidak mendapatkan beban Baru ada beban syariat jika ada dalil Yang jelas menunjukkan manusia terbebani Untuk melakukan satu perbuatan tertentu Maka payakun masyuruan maka disyariatkan dan tidak ada hukumannya di karena meninggalkannya dan inilah hakikat mandut contoh perbuatan Nabi Mujawab yang kemudian hukumnya adalah mandut dalam hadis Aisyah Aisyah ditanya Aisyah apakah yang e, yang dilakukan oleh Nabi yabdau yang Nabi mulai pertama kali jika masuk ke dalam rumah kata Aisyah e, beliau bersiwa Baik sahwi maka tidak ada jadual lima muslim dan yang lainnya. Maka tidak ada dalam siwak ketika bersiwak, pegosok gigi ketika masuk rumah, kecuali mujarab alfiili semata-mata perbuatan nabi. Tidak ada indikasi perintah atau yang, ya, ya dikasih perintah. Kalau memang dugaan maka hukumnya dianjurkan, dianjurkan bersiwak setiap kali masuk rumah. Pemisalan akhir dan contoh yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam nilai jenggot beliau ketika berwudu, seperti Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi. Maka menyela nilai jenggot bukanlah satu hal yang termasuk dalam membasuh wajah. Sehingga kemudian dikatakan perbuatan nabi ini adalah bayan mujmal. penjelasan untuk syariat yang global namanya adalah Fi'il mujarat Faya kun manduban, maka hukumnya adalah mandu Kemudian yang kelima Maka alahu bayanan li mujmalin Minus usil kitab awi sunna Fawajibun alaihi hatta yasula al-bayanu Li wujubi tablihi alaihi Tumma yakunulahu hukmu dhalika uh, Hukmu dhalika nasil mubayani Fihakihi wa hakina waika na wajib kan na zalikal tilu wajib waika na mandub kan na zalikal tilu mandubat insal waajib afalus salati alwajibati ala ta fa'alaha anabi sallallahu alaihi wasallam tayanan li mujmali ta'ala wa a'malus salat wal misalul mandubi salatuhu sallallahu alaihi wasallam haqa'ati ini khalfal maqami ba'da an taragha min atwaf bayanan li qaudi ta'ala muttaqidun min maqami ibrahima musalla Hayatu taqaddama sallallahu alaihi wasallam ila maqami Ibrahim bahwa hadil hadhil ayata qaraqani khalqal maqami sunnatun wa amma taqriruhu alashu fa huwa ala jawazihi ala azwati ladhi aqarrahu qawlan kana amlan misalu iqrarihi ala alqauli iqaruhu aljariyata ala ta'alaha ayna allah qalat fi samai Wa misal ikrarihi alal fi'li, ikraruhu, ikraruhu, sahibah syariyati, aladzi kana yakra'u li ashabihi, fayakhtimu ki kul huwallahu ahad. Faqala Nabi S.A.W. sa'aluhu li ayu syai'in, kana yisna'u dalika. Faqaluhu faqal, li'annaha sifatul rahmani. Wa ana uhibu an akra'aha. Faqala Nabi S.A.W. aqfiruhu an allaha yuhibuhu. Wa misalun akharu ikraruhu ala hafashata yal'abunah bilmasjidih. Min ajli ta'lifi ala l-islami. Wa amam mawaqa'a fi ahdihi. Walam ya'lam fihi. Fa'innahu la yunsafu ilayhi. Walakinnahu hujjatun. Li ikrarillahi lahu. Walizalika ismadallah sahabatu radullah anhum. Ala... Jawa Zil Azli Bi Ikrah Lahum Alehi Al-Qabir Abdullah Anhu Kunna Na'zilu Wal-Quranu Yanzilu Mentafakun Alehi Wa Zatah Muslimun Kuala Sufyanu kana Shayaan Yulha Anhu Lanahana Anhu Al-Quranu Wa Ala Ana Ikrah Allahi Hujjatun Anan Af'ala Al-Munkarta Al-Lapi Kana Al-Munafikuna yubayinuha yubayinuha Allah taala yubayinu wayunkiruha alaihit kalau di situ perkata kata-kata wayunkiruha alaihit padahal ala anama taqata Allah anhu fa wajiz Kemudian kelompok yang kelima perbuatan Nabi sallallahu Adalah perbuatan nabi dan perbuatan tersebut berfungsi bayan limu jemal menjelaskan dalil yang global berupa al-Quran dan sunnah maka hukumnya adalah wajib atas Nabi SAW hatayah surat bayan sehingga kita mendapatkan kejelasan karena Nabi SAW punya kewajiban untuk tablik menyampaikan wahyu dan kita tidak akan jelas bagaimanakah mengamalkan mujmal tersebut sampai Nabi menjelaskannya Dengan perbuatan beliau Maka hukumnya wajib Untuk Nabi lakukan Kemudian setelah itu Setelah uh, Sudah umat sudah jelas Dengan perbuatan tersebut bagaimanakah hukum melakukannya Ya kunulahu Maka hukum perbuatan Nabi tersebut Adalah hukum Dalikan nas adalah sama dengan hukum Nas Mubayan yang dijelaskan Itu Tergantung nasnya Jika nasnya itu adalah mewajibkan Perbuatan itu maka wajib Jika menganjurkan maka anjuran. Maka hukumnya tergantung Dengan nas yang dijelaskan Baik untuk Nabi ataupun untuk kita Baik karena wajiban Maka jika kemudian nas Yang mejemah tersebut Perbuatan yang ada dalam Nasjah Mujumal itu wajib Maka perbuatan Nabi yang menjelaskan Mujumal itu jadi wajib Jika manduk Maka perbuatan yang menjelaskan Mujumal itu manduk ya. Bayanul Mujumal Yang ringkasnya bayanul Mujumal Itu tergantung Perbuatan yang ada dalam yang Mujumal Itu perbuatan yang wajib ataukah perbuatan yang dianjurkan Contoh yang wajib adalah perbuatan solat yang hukumnya wajib yang dilakukan oleh Nabi untuk menjelaskan nas yang mujmal, yang global yaitu firman Allah tegakkanlah solat. Gimana cara menegakkan solat? Nabi jelaskan dengan perbuatan beliau. Maka perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan itu sana, yeah, yeah, delapan, yeah, Saya uh, nggak tahu ya, saya, saya uh, belum lihat jadual saya nanti nggak, ya nanti tunggu lagi tu. Oh, nanti ada ini ini juga ini lagi pengajian abis makan nanti ada pengajian ya ya, ya. maka Nabi saw menjelaskan tentang pelaksanaan dari waqtin muslah dengan perbuatan beliau maka perbuatan beliau dalam hal ini hukumnya adalah wajib karena sholat hukumnya wajib apa hukum sholat Wajib. Nabi jelaskan dengan perbuatan beliau maka perbuatan Nabi tentang yang menjelaskan tentang salat itu hukumnya wajib. Dan contoh yang dianjurkan salatnya Nabi S.A.W sebanyak dua rakaat di belakang makam Ibrahim setelah farar selesai tawaf. Nampak perbuatan Nabi ini menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan jadikanlah makam Ibrahim. Sebagai tempat untuk sholat Maka Nabi SAW maju menuju makam Ibrahim Sambil membaca ayat ini Dan dua rakaat di belakang makam Ibrahim Hukumnya mustahab Bukan satu kewajiban ya, Perintah untuk kemudian sholat di belakang makam Ibrahim Dalam ayat Waktar hidumi makam Ibrahim ma-musolat ini hukumnya apa? Jawabannya mustah. Kemudian Nabi jelaskan dengan perbuatan beliau bila salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim maka dua rakaat yang Nabi dilakukan itu hukumnya mustah. Itu yang dimaksud bayan muzma'at. Maka perbuatan Nabi dibagi lima jibiliyah, ada e, kemudian khususiyah, kemudian fi'il mujarab, kemudian bayan muzma'at. Kemudian berikutnya adalah tentang hadis takriri. Wa'ama takriruhu, ada pun takrir. Pas tujian Nabi SAW, maka menghasilkan hukum apa? Jawabannya menghasilkan hukum mubah. Bahwa dalilun ala jawazihi. Maka ini adalah takriri Nabi SAW adalah dalil. Bolehnya satu perbuatan yang Nabi setujui. Asalkan ala wajillahi akarahu jatuhu. Perbuatan tersebut Atau ucapan tersebut Dilaksanakan, dipartekkan Sesuai dengan apa yang Nabi setujui Baik Yang Nabi setujui itu berupa ucapan Atau perbuatan Contoh persetujuan Nabi Untuk ucapan, ada persetujuan Nabi Terhadap seorang budak perempuan Yang Nabi tanyai Dimana ke Allah Kemudian budak perempuan Mengatakan di sana, Maka tidak boleh ada orang yang menyalahkan jawaban fithnah untuk pertanyaan aynallah. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyetujuinya, mendiamkannya. Seandainya ini mungkar, maka Nabi tidak mendiamkan kemungkaran. Ini salah, keliru, maka Nabi tidak akan membiarkan satu hal yang keliru. Kemudian contoh persetujuan Nabi untuk satu perbuatan. Trestu Janabi terhadap perbuatan Syeikh besariah ya, seorang Panglima pasukan yang Nabi kirim. Dan sang Panglima ini ya kau dia jadi Imam dia Panglima perang dan otomatis langsung jadi uh, Imam solat. Nah, karena ya kau diasabbihi Nabi saw kenda uh, atau orang tersebut. Membaca untuk sahabat-sahabatnya anak buahnya. Jadi maksudnya jadi imam. Fiyaktem fikul huwulohah. Maka setiap okaat diakhir dengan kunulohah. Setiap okaat itu mesti tidak lupa kunulohah. Maka ini menunjukkan tidak makruhnya. Membaca surat di setiap perkahat, tidak makrohnya, karena Nabi saw menyetujui perbuatan tersebut. Maka Nabi saw buatlah salam, kemudian berkata tanyalah orang tersebut, ya Ishak, karena apakah dia melakukan hal itu? Dan mereka bertanya, kemudian orang tersebut dengan jawapan di atas sifatul rahman, karena dalam surat al ikhlas pulau al ahad itu terkandung. Sifat rahmat. Nah, ini menunjukkan, bacaannya Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki sifat disamping memiliki nama. Wa Ana Uhid An Akoo Oleh karena itu aku e, suka dan cinta untuk membacanya. Maka Nabi SAW mengatakan berikan kabar kepadanya, bacaannya Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Aleh. Maka hadis ini menunjukkan Bolehnya perbuatan seperti ini Dan tidak makrohnya Apalagi dihukumi haram nah, Tentu lebih tidak bisa lagi Menunjukkan uh, Bolehnya perbuatan ini Apakah ini menunjukkan Dianjurkan Apakah kemudian dari Hadis ini karena Nabi mengatakan Akbiruhu anallahayuhibuhu Itu bisa disimpulkan Dianjurkan membaca. Al-Ikhlas di angkat di tidak. Ya, tidak dianjurkan, akan tapi Bu, jika ada orang melakukan enggak boleh dilarang. Karena Nabi SAW menyetujuinya. Maka apakah kemudian membaca Al-Ikhlas setiap kali rukaat adalah satu hal yang mutlak? ternyata bukan satu hal yang masru bukan satu hal yang disyari'atkan. Luma apa bid'ah? Juga bukan. Masru bukan, bid'ah juga bukan. Luma apa? Mubah hukumnya. Karena satu ibadah itu dikatakan masru disyari'atkan, maka yang namanya ibadah itu disyari'atkan i mawasif imam mustaha. Gitu. Maka tidak mesti ketika para ulama mengatakan Ini satu hal yang perlu diperhatikan Tidak mesti ketika para ulama mengatakan Amal ini tidak mesro Itu tidak mesti maknanya bid'ah Tidak mesti maknanya bid'ah Boleh jadi maknanya bid'ah Boleh jadi tidak Tergantung hukum amal tersebut mubah Ataukah tidak kalau ternyata kemudian perbuatan tersebut mubah, maka ini tidak masuk dalam artian mubah. Maka sungguh satu salah satu bentuk salah paham dengan perkataan para ulama adalah memaknai ghairu masra tidak masra itu sama dengan bid'ah. Macam fatwa yang mubah sendang misalnya mencium mushaf Al Quran. Bagaimana ke hukum sambil atau serang baca Quran? Kuterbit. Maka jawapan beliau itu satu hal yang tidak masuk di teks fatwanya. Ini adalah perbuatan yang kira rumah tidak disyaratkan. Itu hal yang Rayu Masro tidak disaraiakan, tidak dianjurkan maksudnya Akan tetapi tidak pula dilarang Akan Tetapi kemudian tidaklah dilarang orang yang melakukannya Karena cintanya terhadap Al-Quran Kemudian dia ekspresikan seperti itu Kau lebih fatwanya seperti itu Makna dari fatwa yang boleh disampaikan Ini Rayu Masro, jelas sudah katakan Rayu Masro Akan tetapi tidak tunggal diingkari orang yang melakukannya artinya apa? mubah, ya satu perbuatan yang mubah. Jika orang tersebut melakukannya karena rasa cinta terhadap, Allah kemudian contoh yang lain adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang hapsi yang bermain di masjid. itu bermain, nah, main tombak di masjid, Mem memainkan tombak di masjid ketika air. Ketika Ibn Fitri, ketika hari raya Min ajil ta'lif alal Islam karena tujuan agar e, Ta'lif al Islam Menginiakan hati mereka Sehingga mau menerima Islam Maka apa yang jawabkan Allah ini bukan latihan perang Ini tidak e, Tepat kalau mengingatkan galim Latihan perang Sebelumnya latihan perang di itu main-main cuma bermain. Ya. Nah, sebagian orang salah memahami hadis ini dan mengatakan ini adalah latihan perang. Ini bukan latihan perang yang benar. Karena tapi ini cuma sekedar main-main di masjid. Kemudian, adapun perkara yang terjadi di masa Nabi SAW dan Nabi tidak tahu kejadian itu. Maka tidak boleh dinisbatkan pada beliau Artinya tidak boleh dikatakan Nabi menyetujuinya Karena Nabi tidak tahu Perbuatan yang bisa disebut takrir Adalah dilakukan di masa Nabi Dan sampai beritanya pada Nabi Dan Nabi tidak mengingkari Itu takrir Dan kalau perbuatan tersebut terjadi di masa Nabi Salah-salah Dan kita tidak tahu apakah Nabi itu tahu ataukah tidak maka tidak bisa disebut pakir, gitu. Falayun sabilah ini. Tidak dimisipkan pada Nabi. Artinya tidak boleh dikatakan ini disetuju oleh Nabi. Akan tapi apakah apa yang terjadi di masa Nabi dan Nabi tidak mengetahuinya apakah itu boleh ee, dilakukan, apakah tidak apakah bisa jadi dalil pendapat yang benar walaupun nanggut jahat. Akan tapi itu adalah bujag dalil. Namun dalilnya bukan kerana ikhwan nabi, persetujuan nabi, namun bahkan kerana persetujuan Allah subhanahu wa taala. Dalil. Kalau apa yang dilakukan di masa nabi dan kita tidak tahu nabi tahu ataukah tidak adalah dalil. Maka dalil untuk keada ini, ini kan keada. Jika ada segala perbuatan yang dilakukan di masa Nabi sesal, dan kita tidak tahu apakah Nabi itu tahu ataukah tidak, maka hal tersebut adalah hujah bolehnya mubahnya hal tersebut. Maka dalil untuk keada ini adalah pendalilan para sahabat mereka berdalil bolehnya azal dengan pertujuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Bagaimana kata Jahir, kami melakukan Azal dan Quran masih turun. Menetapkan Aleh. Dalam al-Muslim ada tambahan. Syufian mengatakan, walaupun ajaran Yunhaan Husaannya Azal adalah sesuatu yang dilarang, tentu lanahan Anhul Quran, tentu Al Quran akan melarang kita untuk melakukannya. Dalil yang kedua untuk keada ini adalah. Baik dulu dan dalil, bahasanya persetujuan Allah adalah hujah, adalah perbuatan-perbuatan munkar yang dilakukan oleh orang munafik, yukfunaha yang mereka sembunyikan, itu dijelaskan oleh Allah SWT, dan Allah ingkari. Maka ini menunjukkan, bahasanya apa yang Allah diamkan, bahwa jahil, maka hukumnya adalah, boleh. Semacam kejadian di Bani Salimah Ketika mereka masuk Islam, ketika itu Maka dipilihlah orang yang paling banyak hafalannya Ternyata ada seorang anak kecil, berusia Dan belum balik, berusia baru 6 atau 7 tahun dan Karena kemudian hafalan yang paling banyak ayatnya dialah yang ditetapkan jadi Imam, Imam tetap saja. Dan Bani Salimah itu ada di pinggiran Kota Madinah. Maka berkenaan dengan apakah Seorang yang belum balik Itu boleh jadi imam Selamat fardu Maka ulangan bersilis pendapat Ada yang mengatakan nah, Tidak boleh Apa komentar mereka tentang hadis ini Mereka katakan Apa Hadis ini terjadi di masa Nabi sal mahasiswa Namun kita tidak tahu apakah Nabi itu tahu atau tidak Tetapi pendapat yang benar adalah pendapat ulama yang membolehkannya. Sah dan boleh boleh dan sah anak kecil mengimami orang-orang yang dewasa untuk salat fardu. Untuk salat fardu sekalipun. Dengan alasan terjadinya e, perbuatan ini anak 6 7 tahun jadi imam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melarangnya. Seandainya ini ada sesuatu yang terlarang tentang Allah kan memberikan wahyu kemudian beri teguran kemudian supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada mereka. Akan tapi tidak. Maka demikian Bolehnya Dan penerapan Keedah ini itu yang terjadi di masa Nabi dan kita tidak tahu Nabi itu tahu apakah tidak, maka jadalah bujag. Okay, ini kan yang kita bahas dalam semata surah ini. Ada pertanyaan? Masuk. Yang mulai masuk ini pembatasannya itu kemudian dimanifestasikan itu masuk. Savus, nah, yang boleh kain jium kan ya harapan cinta kepada kan para itu batasanan kita kan orang melakukan jium tadi sama kan karena dari riwayat salah untuk mencium nabi itu ada riwayatan dari salah seorang ulama salaf yang melakukannya mmm sanu namanya ya Uh, Jadi beliau itu kemudian adalah satu ketika sama uh, meskipun kejadiannya juga agak berbeda sebenarnya sih akan uh, tapi memiliki kesamaan yaitu mencium sahabat satu ketika kemudian sahabatnya jatuh dan diambil kemudian diciup Itu orang selama sama sahabatnya pun demikian gitu Maka tu ke rumah sok, namun bukan tidak mengingat menjadi hukumubah mengingat ada sebagian ulama salap yang Terdapat dapat berluayan sebagian ulama salap melakukannya. Apakah -tah larangan kebiasaan bagiannya pada dimulai semasa ramadhan ini pak. Gabis kan di, ya pak? Ini untuk di apa dimulai di belakang ini. Nah itu kan anak baca ada juga yang mungkin akan bilang ada ini adalah satu kesalahan apabila kita sholat menggunakan panjang, sholat menggunakan panjang, artinya tidak pakai kain yang seperti musuhopi ataupun mangsa apa ataupun pakai sarung gitu. Nah itu kesalahannya tu sampai haram atau apa-nya larangannya tu tingkatnya haram atau maklum apa itu sholat tidak apa sholat tapi pakai panjang sehingga apabila apa, Maksudnya terlihat begitu lopuk-lopuk Haramnya bagaimana? Apakah haram atau sekadar gimana? <susuk> <Susuk> <Susuk> e, kalau kalau sepengetahuan saya itu ini Kembali kepada celananya itu ketat atau tidak Kalau celananya longgar ya. Tak ada masalah, masalah Tapi kalau celananya ketat Maka kemudian Atau ya, terlalu ketat Itu yang disebut bantalun Hah? Halo. Oh. Iya. <tuh> Naman, ya masalah kemudian masalah pokoknya itu adalah berputar berkaitan dengan masalah satrul aurah. Berputar dalam masalah satrul aurah. Gimana pakainya sudah satrul aurah pokok dulu? Pakaian yang kan yang dikenakan oleh seorang itu dalam salatnya apakah sudah menutup auratnya atau ah, tidak. Maka jika sudah ya sudah, sudah selesai. Nah, jika belum, maka belum. Dan jika belum, maka itu bukan hanya permasalahan ketika salat. Di luar salat, karena satu orang itu aslinya adalah umum, perintahnya adalah umum di dalam dan di luar salat. Ya <mul> Nabi salam 'alaik ya Rasulullah salam 'alaik ya Habibullah salam perkataan alhamdulillah alamin subhanaka walhamduka syaaka ila ila anta fastaghfiruka wa